Люцисінь. ТЕМний ліс. Текст читає Сергій Оробчук. Лансі вирішив, що час поспілкуватися з найавторитетнішим представником командування. Тож вирушив на зустріч із Дунфан'єньсюй. Раніше безумовним авторитетом на зарольотах землі вважався Джан Бейхай. Проте він самоусунувся від виконання будь-яких представницьких обов'язків, зняв свою кандидатуру з майбутніх виборів. І наголошував на своєму статусі рядового члена екіпажу. Старий лише заповзятливо брався до суто технічної роботи виконувача обов'язків капітана природного добору. Він акцептував накази Дон Фан Янсюй у системі управління корабля. Решту часу його можна було побачити в різних частинах природного добору, де він невтомно розпитував офіцерів і солдатів усіх рангів про будову функціонування та призначення різних систем, щоразу зацікавлено слухав та висловлював свій захват Інженерним генієм. Крім того, він залишався бадьорим, невразливим до колективного психозу, що загрозливою тінню на виснад кораблями. Звичайно, це могло пояснюватися його відстороненістю від загальних справ. Проте лансі знав ще одну причину Прибуджені психологічно значно менш вразливі за сучасних людей. І за нинішніх умов така незворушність є значною перевагою з огляду на здатність до виживання. Як і багато чоловіків екіпажу природного добору, ланси. Завжди відчував на собі вплив чарів вродливої жінки, капітана корабля. І серце стиснулося в його грудях, коли він побачив, що знайомий вогник згас і в очах Дунфан-Інсюй. Відкрив вразливу тендитність її жіночої натури. «Капітане, принаймні натякній, що з вами коїться», – попросив Лансі. сі «Підполковнику, це я від вас чекаю пояснень, що відбувається довкола. Тобто ви нічого не знаєте про свій нинішній стан?» В очах Дунфан-Інсюй з'яїла бездонна туга я знаю лише те, що ми перші люди, які полетіли в далекий космос. Про що ви говорите? Уперше людина зробила справжній крок у Всесвіт. А тепер я розумію в минулому, незалежно від того, як далеко люди мандрували космосом, це більше нагадувало запуск повітряного змія над землею. Духовний зв'язок був вервечкою, за яку трималися люди, а тепер цей зв'язок обірвався. Саме так вервечка обірвана, але найбільша відмінність у тому, що зникла рука, яка зазвичай тримала її. Земля, якою ми її знали, прямує до загибелі, а в наших думках вона вже мертва. Наші п'ять космічних кораблів не прив'язані до жодного зі світів у цілому Всесвіті. Навколо нас немає нічого, крім безодній космічного простору. Це правда. Ще жодна людина ніколи не стикалася з подібними випробуваннями. Так, і за цих умов людська психіка неминуче зазнає трансформації. Люди стають... Дунфан Янцюй раптово замовкла, ніби в неї почалися вияви афазії. Туга зникла з очей, залишилося не проникне, чорнильне, дощове небо. Ви натякаєте, що за нових умов люди перетворяться на гомо новус? Нову людину? Ні, підполковнику. Люди стануть нелюдами. Від останніх слів дунфанінцюй, лансі, мовби інем обсипало, він уважно подивився на неї. Жінка не ховала очей, але дзеркало душі було порожнє, закрите від зовнішнього світу. Я маю на увазі, що люди не залишаться людьми у звичному для нас розумінні. «Підполковнику, це все, що я можу вам сказати. Зробіть свою роботу якнайкраще, і...» Наступні слова Дунфан Єнсюй прозвучали як лихе пророцтво. «Незабаром прийде і ваша черга». Ситуація погіршувалася, і на другий день після розмови лансі з Дунфан Єнсюй на борту природного добору пролилася перша кров. Підполковник із навігаційної команди поранив із стабільної зброї іншого офіцера, який ділив із ним каюту. За свідченнями пораненого. Підполковник раптом прокинувся серед ночі, побачив, що сусід також не спить, звинуватив того в підслуховуванні його сонного бурмотіння. Зав'язалася емоційна суперечка, що закінчилася стріляниною. Ланці негайно подався до затриманого підполковника. «Ви справді боялися підслуховування того, що ви кажете в сні? «То він чув, що я казав?» – запитав стрілець із неприхованим жахом. «Він сказав, що ви в вісні не розмовляли», – похитав головою Ланці. «А навіть якби я розмовляв, то що? Хіба можна в цьому вірити? Чи ви, гадаєте, я насправді так думаю?» «Я не потраплю в пекло через дурню, яку молов у вісні». Лансі не допитувався в нападника, що він міг говорити в вісні. Натомість запропонував пройти сеанси гіпнотерапії. Реакція виявилася неочікуваною. Настрій нападника різко змінився. Він кинувся на Лансі, схопив того за горло і почав душити. Розтягти їх вдалося лише охоронцям, які вчасно наспіли. Офіцер охорони, який чув розмову в камері, порадив Лансі. «Підполковнику, навіть не згадуйте про гіпноз. Друге управління і так не надто популярне серед особового складу, а після цього воно перетвориться на зачумлений барак. І скільки ви залишатиметеся живими, ніхто не скаже». Лансі зв'язався з полковником Скотом, який обіймав ту саму посаду на кораблі «Ентерпрайз» та, крім того, виконував роль військового капелана. На більшості кораблів Азійського флоту така посада не передбачалася штатним розкладом. Як і раніше, «Ентерпрайз» разом з іншими трьома кораблями переслідування перебував на відстані 200 тисяч кілометрів від природного добору. «Чому так темно у вас?» – запитав Ланці, намагаючись хоча б щось розгледіти на зображенні, що передавалося з «Ентерпрайз». Стіни сферичної каюти Скота ледь світилися тьм'яно-жовтим, та ще із зовнішніх камер проєктувалися зображення зоряного неба. Скот, здавалося, плавав у Всесвіті сповненому тьм'яного смугу. Його обличчя приховувала тінь, але Лансі відчув, що чоловік ховає очі від погляду з іншого боку екрана. Едемський сад накриває темрява, що поглинає все довкола. Стомлено мовив Скот. Лансі хотів поговорити зі Скотом, бо той, як капелан-энтерпрайз, під час сповіді міг чути багато цікавого і важливого. І навіть не порушуючи таємниці, Міг би дати кілька слушних порад. Але, почувши його слова і побачивши, як він ховає очі в тінь, Ланці зрозумів, що годі чекати відвертих відповідей на запитання. Натомість неочікувано навіть для себе, Ланці запитав про інше. Чи спіткає другий Едем доля першого? Не знаю, але гадюка вже підняла голову. Отруйний змій другого Едему впевнено заповзає до людських сердець. Отже, ви надкосили заборонений плід із дерева пізнання добра і зла. Скот повільно кивнув, опустив голову і більше не піднімав її, ніби намагаючись приховати погляд, аби не виказати власних думок. Можна сказати і так коли цього разу виженуть із Еденського саду? запитав Лансі, відчуваючи, що починає тремтіти, а долоні вкриваються холодним потом. Багато кого. Але, на відміну від першої історії, цього разу, може, хтось і залишиться. Хто? Хто залишиться? Скот важко зіткнув. «Підполковнику лань, я сказав достатньо. Чому вам самому не відкусити від плодопізнання? Так чи інакше кожен має зробити цей крок, хіба ні? Де мені його шукати? Покиньте свою роботу і просто поміркуйте над цим. Зніміть обмеження з органів ваших відчуттів. І неодмінно знайдете відповідь». Після розмови зі скотом Лансі занедбав навіть найнагальнішу роботу та за порадою полковника узявся спокійно обмірковувати проблему. Відповіді знайшлися навіть швидше, ніж він міг припустити. Холодний, слизький змій Едему заповз і в його свідомість. Ланцій знайшов плід познання і надкусив його. Останні промені сонця зникли назавжди, і усе суще оповела темрява. На зору землі тихо бриніла невидима струна, готова будь-якої миті порватися. За два дні капітан вищого закону скоїв самогубство. Тієї миті він самостійно стояв на кормовій платформі, яку відділяв від космосу лише прозорий купол. Це мало вигляд спроби злити в одно корабель і нескінченність простору. Корма була повернена в напрямку Сонячної системи, і Сонце мало вигляд невеличкої жовтої зорі, трохи яскравішої за інші. Далі сяяли розріджені зорі периферійного спірального рукава Чумацького шляху нашої галактики. Всесвіт зрозуміло демонстрував усю свою глибину, не залишав надії ні розуму, ані очам людини, яка прагнула підтримки. «Темно. Як же в біса темно!» – сказав сам собі капітан і застрелився. Дізнавшись про самогубство капітана Вищого закону, Тон Фаніан зрозуміла, що часу лишилося обмаль, тож невідкладно покликала на нараду до великого сворічного ангара для винищувачів двох своїх віце-капітанів. Коли йшла коридором до ангару, ззаді хтось гукнув її, Озирнулася і побачила Джана Бейхая. В останні два дні через невеселі роздуми вона майже забула про його існування. Його погляд, сповнений ніжною батьківською любові, заспокоїв і додав сили. Дон фанянцю відчула себе майже такою врівноваженою, як раніше. Зараз побачити на зорольотах землі погляд, на який не впала птінь, було великою удачею. Донфану, мені здається, що ви останнім часом не в собі. Хоча не знаю справжньої причини, але ви маєте тягар на серці, що замикується. Вона не відповіла, натомість сама запитала «А як вам ведеться? Все гаразд?» «Добре, просто чудово. Ходжук скрізь, усе вивчаю». Нарешті вивчив систему озброєння природного добору. Звісно, лише нахапався вершків, але все одно дізнався безліч цікавого. Відчуваю себе Колумбом, який потрапив на авіаносець. Дивлячись на спокійного та врівноваженого Джана Бейхая, Дунфан Янцюй відчула легкі заздрощі. Він – визначна людина, яка завершила свою велику історичну місію, Тепер має повне право на спокійне життя. Позбувшись статусу провідника людства, він легко приміряв на себе роль звичайного пробудженого, який тішиться технічним поступом. Обмірковуючи його слова, Дунфан Янцюй попросила. «Пане, прошу вас, не розпитуйте інших про те, що відбувається. Не треба. Чому? Не можна просто поцікавитися? Це може мати неприємні наслідки. Не варто, повірте мені. Тоді не буду», – кивнув Джан Бейхай. «Красно дякую за те, що весь цей час Ставилися до мене, як до рядового громадянина. Дунфа Нянцюй швидко розкланялася і поквапилася до місця зустрічі з віце-капітанами. Але за спиною знову почувся голос творця зорольотів землі. Дунфану, хоч би що сталося, хай усе йде, як було заплановано. Зрештою, все налагодиться. Віце-капітани вже чекали на Дунфан Нянцюй посеред великого сферичного ангара. Вона обрала саме це місце зустрічі, бо гігантський простір нагадував про пустелю. Здавалося, вони втрьох плавали серед білого, сліпучого світу, і у цьому Всесвіті не існувало більше нічого. Ілюзія безпеки, хоч би що вони обговорювали. Усі троє дивилися в різні боки. «Нам потрібно дещо остаточно прояснити», – почала Дунфан Єнсюй. «Так, кожна секунда зволікання може виявитися останнього», – погодився перший віце-капітан Левін. Потім вони з другим віце-капітаном Інною синхронно перевели погляди на Дунфан Єнсюй, не би говорили, ви, капітан, тож ваше перше слово. Але Дон Фан'янсьюй забракло сміливості. Події цього світанку Другої людської цивілізації з плином часу цілком могли лягти на сторінки героїчного епосу Нового Гомера чи додати ще одну книгу до Біблії. Юда став зрадником, першим поцілувавши Ісуса в Гециманському саду. І перший, хто зараз заговорить, почне нову добу в історії Другої людської цивілізації. Ніхто не знає, яка слава чекає на цю людину в майбутньому – Юди чи Ісуса, але Донфан-Інцюй не мала достатньо сміливості, щоб стати будь-ким із них. Але не мала вибору, тому вирішила розділити тягар на трьох – змусити підлеглих дивитися її вічі під час розмови. Їм уже не потрібна була мова, аби обговорити нинішню критичну ситуацію. Кожен все давно обміркував і все для себе вирішив. Їхні очі промовляли більше за слова. Вони стали каналами зв'язку, і інформація ними передавалася з неймовірною швидкістю. Вони об'єднали розум трьох у єдину мережу, що давала змогу миттєво обмінюватися думками. Паливо. Маршрут «Зоря-Люту» ще не до кінця розвіданий, але ми вже знайшли, щонайменше дві хмари зоряного пилу. Сповільнення. Так, після проходження хмари наша швидкість знизилася до 0,003 швидкості світла. Ми поки що на відстані більш ніж 10 світлових років від NH-558J2. Щоб дістатися туди за таких умов, знадобиться близько 60 тисяч років. Ми не долетимо. Можливо, кораблі й долетять, але на екіпажі. Навіть за умови гібернації нам не вистачить життя, якщо тільки не підтримувати швидкості під час проритопиловими хмарами чи не розганятися після проходження. Не вистачить палива. Термоядерне паливо служить не тільки для пересування корабля в просторі, воно використовується також системами життєзабезпечення, потрібне для можливої корекції курсу. І для сповільнення на підльоті до цілі. Планетна система NH-558J2 набагато менша за сонячну, тож кораблі не зможуть зупинитися лише за рахунок гравітаційного маневру. Доведеться витрачати чималу кількість палива для сповільнення, інакше ми просто пролетимо повз цілі. За таких умов усього запасу палива з орельотів Землі вистачить лише для двох кораблів. Але якщо закладатися на найгірші сценарії, то для одного паливо. Не забувайте про запчастини, голос сказала Дун Фан Запчастини. Особливо запчастини для критично значущих для виживання систем: термоядерних двигунів, систем управління та інформації, підтримання життєдіяльності. Це не такі нагальні потреби, як паливо, але вони головні для довготривалого виживання. UNH 558J2 немає планет придатних для життя, заснування колонії чи створення Промислової агломерації. Немає навіть покладів необхідних природних ресурсів. Можна лише заправитися і летіти до наступних планетних систем, де можливий видобуток мінералів, і закласти промисловість для виробництва запасних частин. Природний добір має по два комплекти за частин для життєво важливих систем. замало. Окрім термоядерних двигунів, більшість систем кораблів-зорольотів Землі взаємозамінні. Елементи двигунів також можна використовувати після модифікації. «Ми можемо зібрати всі екіпажі на одному чи двох кораблях?» – знову вголос запитала Дон Фан Янсюй і цим завдала напрям розмові очей. «Неможливо. Нездійснено. Нереально. Системи забезпечення життєдіяльності і гібернації без того працюють майже на максимум потужностей. Навіть незначне збільшення чисельності екіпажу загрожує катастрофою». Отож усе зрозуміло. Відлуння голосу Дон Фан прокотилося білосніжною сферою, як невиразне бурмотіння сонного. Зрозуміло. Загине частина або всі. Очі трьох втратили зв'язок і згасли. Здавалося, кожен почув, як грім розкотився в глибині всесвіту, затремтів від страху, відчув непереборне бажання відвернути погляд. Дунфаньянсюй перша відновила самовладання. Не робимо цього, сказала вона. Не робимо цього. Не здаваймося. Не здаваймося. Не здаваймося. Усі тримаються, і якщо ми піддамося спокусі, нас виженуть із Едемського саду. Чому нас? Звичайно, ми не заслуговуємо на вигнання. Ніхто не заслуговує. Але когось треба вигнати, бо Едемський сад не може вмістити всіх. Ми не хочемо залишати Едемський сад. Не можна здаватися. Три пари очей знову відновили повний контакт. Інфразвукова воднева бомба. Інфразвукова воднева бомба. Стоїть на озброєнні кожного корабля. Примітка. Інфразвукова воднева бомба. Різновид ядерної зброї, що може використовуватися для враження космічних кораблів, добре захищених від інших видів випромінювання. Принцип дії полягає в безперервній генерації множинних ядерних вибухів з інтенсивним електромагнітним випромінюванням, яке досягає корпусу корабля мішені, та вступає в резонанс із його металевою оболонкою, перетворюючись на інфразвук середині космічного корабля. Становить загрозу для всіх форм життя на борту, але майже не спричиняє пошкоджень структурних частин і деталі самого космічного корабля. Запуск відбувається у стелс-режимі, важко засікти за допомогою радарів. Примітка Поза як основний чинник ураження зброї, інфразвукові хвилі, створюється внаслідок резонансу електромагнітного імпульсу за обшивкою корабля, відпадає потреба безпосереднього влучання бомбою в ціль. Детонація боєзаряду, що призведе до знищення всього живого на борту корабля, може відбуватися і на значній відстані від нього. Їхні погляди тимчасово втратили зв'язок, аби всі троє змогли перевести подах і осмислити почуте. Коли три пари очей з'єдналися знову, в них були тільки розгубленість і страх. Погляди тремтіли, ніби вогники свічок на сильному вітрі. Жахливий злочин. Ми перетворимося на дияволів. А якої вони думки? Ледь чутно прошепотіла Дунфан Нянсюй. Це просте запитання промовлене тихим голосом нагадало віце-капітанам постійне звіщання невловимого комара в сліпучому білосніжному просторі. «Ми не хочемо перетворюватися на дияволів, але не знаємо, якої думки інші. Тоді ми вже стали дияволами, бо чому ми безпідставно звинувачуємо інших? А раз не вважатимемо їх дияволами через самі лишень безпідставні підозри, це не вирішує проблеми», – похитала головою Дон Фан Янсюй. «Так, хоча ми більше не вважаємо їх дияволами, проблеми це не знімає». Тому що їм невідомий хід наших думок. Тоді припустимо таке. Вони точно знають, що ми також не недияволи. І це не знімає проблеми. Бо вони не знають, що ми думаємо про них. І вони не знають, що ми думаємо про те, що вони думають про нас. Це перетворюється на нескінчений ланцюжок-підозр. Вони не знають, як ми думаємо, що вони думають, як ми думаємо, як вони думають, як ми, як обірвати цей ланцюжок. Спілкуванням. На Землі спрацює, але не в космосі. Або доведеться... Вмерти комусь або загинуть усі. Це безвихідь, у яку потрапили зорильоти Землі в космосі. Глухий кут, де спілкування вже не вирішує проблем. Залишається єдиний вихід. Але хто його обере, ось головне питання. Лиховісний справді диявольський вибір. Далі відкладати не можна, рішуче сказала Дун Фанінсьюй. Дуалянти в темряві космосу вже затамували подих. Струна ото-то Що секунди небезпека зростає в геометричній прогресії. Якщо вибору немає, то чому б нам не зробити перший хід? Є вибір. Раптом скрикнув Іннуя Добровільно жертвувати своїми життями? Чому? Чому ми? Звичайно, ми втрьох можемо пожертвувати своїми життями, але чи маємо ми право робити такий вибір і за дві тисячі людей на борту природного добору? В цієї миті тріця офіцерів балансувала на лезі ножа. І хоча триматися було нестерпно боляче, Падіння в безодню вибору з будь-якого боку віщувало ще більші муки докорів сумління. У цих муках народжувався новий вид людей – людина космосу. «Спростімо собі завдання», – запропонував Левін. «Спочатку введімо систему координати цілий, а потім повернімось до обговорення». Донфан Янцюй кивнула, і Левін миттєво помахом руки викликав перед собою панель керування системами озброєння. Активував застосування інфразвукової водневої бомби і обрав тип ракетносіїв, а далі перейшов до сферичної мапи з центруванням на місці розташування природного добору. Синій простір Ентерпрайз, глибокий космос і вищий закон підсвітилися чотирма маленькими цятками на відстані 200 тисяч кілометрів. Тож значну відстань мапа не відбивала силуетів цілий. Всі вони перетворилися на однакові блискучі крапки. Але довкола всіх чотирьох червоними зашморгами світилися індикатори. І це свідчило, що система озброєння вже активована і наведена на цілі. Усі троє приголомшено дивилися один на одного і хитали головами, переконуючи, що це зробили не вони. Окрім них трьох, лише старші офіцери системи озброєння та супроводу цілей мали право вносити в бортовий комп'ютер їх дані, але їх команди мали затверджуватися капітаном чи віцекапітанами. Залишається єдиний, хто може зробити це без їхнього відома. Ми ідіоти! Ця людина вже двічі змінила хід історії. Швидше за все, саме він перший зрозумів проблему. І знаколи, чи то під час створення зорильотів землі, чи навіть раніше, коли дізнався про розгром об'єднаного флоту. Він справді переймається долею людства і, як батьки його часів, оберігає нас, дітей, від проблем цього світу. Дон Фанянцюй коли пролетіла з феричним ангаром. Обидва віцекапітани не надто відстали від неї. Проминули довгий коридор і зупинилися біля каюти Джана Бейхая. Перед ним посеред каюти світилася така сама панель управління, з якою вони хвилину тому працювали в ангарі. Всі втрьох кинулися до нього, але повторилася та сама сцена, як і в момент викрадення природного добору. Ці троє з розгону вдарилися об прозору овальну частину перегородки. «Що ви робите?» – закричав Левін. «Діти, просто вимовив Джанбейхай. Він назвав їх так уперше, і хоча вони бачили тільки спину старого солдата, Могли не сумніватися в тому, що погляд у нього зараз той самий, що й завжди. Спокійний, мов тиха вода. «Якщо не я піду в пекло, то хто? Ви ж це хочете сказати?» – прокричала Дунфан Примітка. Відсилання до Кшиті Гарбги, одного з чотирьох найбільш шанованих буддгісатв у східноазійському буддизмі. Зазвичай зображується у вигляді буддійського ченця, який дав обітницю не входити в нірвану і не ставати буддою, Допоки всі живі істоти в усіх шести світах не будуть врятовані від циклу переродження. Відтоді, як я став солдатом, я ще миті був готовий піти, куди накажуть. Відповів Джан Бейхай і далі виконуючи маніпуляції, необхідні для запуску ракет із інфразвуковими голівками. Тріся в коридорі бачила, що Джан Бейхай, який не пройшов повного курсу навчання з управління системами озброєння корабля, попри це виконує всі дії в чіткій послідовності. За всіма вимогами протоколу запуску. З очей Дунфан Янцюй лилися сльози, вона силкувалася докричатися до нього крізь перегородку. Ми ж разом туди підемо. Дозвольте мені ввійти, і ми разом вирушимо в пекло. Джан бихай не відповів, і далі, хутко виконуючи необхідні операції. Він активував функцію самоліквідації ракет під час польоту за командою з корабля носія. Донфану, подумайте, чи могли б ми раніше постати перед таким вибором? У жодному разі. А тепер мусимо вирішувати. Це космос перекував нас. Він встановив позначку детонації бомб за 50 кілометрів від кораблів, щоб уникнути можливого пошкодження структурних частин. Але вибух і на більшій дистанції не залишає шансів на порятунок нічому живому на борту. Народження нової цивілізації завжди крокує в ногу з народженням нової моралі. Джан Бейхай зняв з бомб запобіжник першого рівня. Коли ми з майбутнього поглянемо на сьогоднішнє діяння, то зрозуміємо, що все зробили правильно. Він деактивував запобіжники другого рівня. Раптом гучний лемен сирени прорізав природний добір, неначе з розчахнутої пекельної брами з голосінням вирвалися десятки тисяч душ померлих. Немов потужний сніговий заряд на інтерфейсі системи управління кораблем посипалася розгорнута інформація про ракети, що оминули систему захисту природного добору. Але ніхто не стих її прочитати. Від сигналу про небезпеку до вибуху інфразвукової водневої бомби Минуло всього 4 секунди. Зображення, яке транслювалося з природного добору на землю, засвідчило, що Джан Бейхай усе зрозумів менш ніж за секунду. Понад два століття він гартував волю, щоб вирішальної миті не дозволити собі засумніватися, але паростки докорів сумління глибоко закорінилися в його душі. Надто довго вагався перш ніж зважитися на радикальне вирішення проблеми. Довго боровся з сумнівами в серці, і ця людяність коштувала життя йому і всьому екіпажеві природного добору. У боротьбі з темрявою в душі він виявився повільнішим за інших лише на кілька секунд. Три маленькі сонця вибухнули в темному просторі, прорізали його своїм світінням. На відстані 40 кілометрів від корабля вони утворили рівносторонній трикутник із природним добором у центрі. Вогняні кулі жили 20 секунд, блимаючи на частоті інфразвуку невидимій для неозброєного ока. Як засвідчили кадри трансляції, за три секунди, що залишалися, Джан Бейхай устиг повернутися до Дон Фанянсьюй і сказати «Не страшно, буде все те саме». Існують різні інтерпретації його останніх слів. В оцієї миті потужні електромагнітні збурення досягли природного добору з трьох напрямків. Гігантський корпус корабля завібрував, мов мембрана цикади, перетворюючи отримані сигнали на хвилі інфразвуку. Наступні кадри трансляції злилися в суцільну пилину кривавого туману. Нападником виявився вищий закон, який розстріляв 12 ракет з інфразвуковими водневими боєголовками по інших кораблях з землі. Три ракети по природному добору, який так само був на відстані 200 тисяч кілометрів, були випущені раніше за решту. За задумом, вони мали здетонувати одночасно з 9 зарядами, випущеними по кораблях, які йшли поряд. Після самогубства капітана смертоносний наказ віддав один з віце-капітанів. Проте ніхто ніколи так і не дізнався його імені. Однак вищий закон не вийшов переможцем із битви за Едемський сад. Серед трьох інших кораблів переслідування, найліпше підготовленим до несподіванок, виявився синій простір. Щойно тінь упала на зору землі, капітан наказав викачати повітря з корабля в космічний простір, а екіпажеві надягнути скафандр і далі подорожувати у вакуумі. Поза як звукові хвилі у вакуумі не поширюються, ці збитки від атаки вищого закону Обмежилися незначним пошкодженням обшивки. Щойно вогняні кулі запали навколо синього простору, він контратакував. Не розмінюючись на дрібниці, синій простір вгатив по вищому закону з усіх п'яти своїх високоенергетичних гама лазерних установок, зброї, що вражає зі швидкістю світла. Корпус останнього засяяв п'ятьма великими пробоїнами, а відсіки охопила пожежа. Пролунало кілька потужних вибухів, і корабель повністю втратив можливість спротиву. Але синій простір на цьому не зупинився, а розстріляв супротивника за допомогою рейкових гармат і ракет із термоядерними голівками. Вищий закон вибухнув по-справжньому, як кораблі під час зустрічі з краплиною. Живих годі було й шукати. Майже одночасно, з темною битвою на зорольотах землі, така сама трагедія розігралася у віддаленій точці на протилежному боці сонячної системи бронзова доба раптово атакувала Квант. Так само за допомогою інфразвукових водневих бомб. Нападник знищив усе живе на борту іншого корабля, але зберіг неушкодженим начіння. Ці двоє втікачів передавали на землю значно менше інформації, то, що сталося між ними, ніхто достеменно не знав. Вони на максимальному прискоренні втікали від краплини і не сповільнювалися, на відміну від зорольотів землі, тож палива на борту цих кораблів мало лишитися більше. Темрява безмежного космічного простору викохала у своїх обіймах нове темне людство у хмарі металевих уламків яке постійно розширювалося, синій простір підкрався до «Ентерпрайз» та глибокого космосу, що не виказували ознак життя. Синій простір злив запаси термоядерного палива, розібрав на запчастини майже всі компоненти двох кораблів і попрямував до природного добору з тією самою метою. Зори Землі нагадували всі хвилини масштабний будівельний майданчик. На корпусах трьох неживих кораблів квітли спалахи лазерів, за допомогою яких з кораблів діставали нутрощі. Якби Джан-Бейхай залишився живий, міг би пригадати авіаносець стан, заквіщений схожими спалахами на стапелях у доку два століття тому. Синій простір вишукував порізані шматки корпусів трьох полеглих кораблів у коло на кшталт Стоунгенджу, перетворив цю ділянку космосу на масове поховання без невинних жертв темної битви. У центральній точці споруди вишукувалися в скафандрах 1273 живих Екіпаж синього простору в повному складі – все населення цивілізації зорильотів землі. Довкола них гірською грядою громадилися велетенські частини корпусів кораблів, посятковані темними провалами вирізаних бронеплит, ніби системами глибоких печер. Рештки 4247 загиблих знайдуть вічний спокій у цих понівечених уламках, що поховали у своїй тіні і усіх живих, ніби ті опівночі вийшли на прогулянку долиною між гір чумацький шлях холодно зорів крізь щілини в корпусах понищених кораблів. Церемонія прощання пройшла спокійно. Нове людство в космосі уминуло власне дитинство. Невеличкий вогник лампадки яскраво засвітився у відкритому космосі. 50-ватну лампочку під'єднали до невеличкого радіоізотопного термоелектричного генератора, заряду якого мало вистачити на 10 тисяч років. Поряд залишили автоматичний пристрій із запасною сотною лампочок, щоб замінювати перегоріло, І слабке світло нагадувало мерехтливу свічку в гірській долині, що не в змозі осяяти ніч, але здатна вирізнити з темряви крихітну частку уламків. У освітленому місці залишили перегородку з титанового сплаву, на якій без епітафії вигравіювали імена всіх полеглих у темній битві. За годинами взяли в останньо освітив синій простір. Корабель розпочав прискорення і рушив далі. Поховання рухатиметься в космічній порожнині зі швидкістю що рівня 1% швидкості світла. Через кілька сотень років, потрапивши до хмари міжзоряного пилу, сповільниться до 0,3000 відсотка цієї швидкості і досягне планетарної системи NH558J2 за 60 тисяч років. На той час синій простір уже 50 тисяч років мчатиме до наступної зорі. Синій простір мандрував у глибинах Всесвіту з остатньою кількістю палива. Запасних частин до всіх систем корабля назбирали у восьмикратній кількості. Їх виявилося так багато, що вони не помістилися у внутрішніх відсіках корабля. Довелося доварювати елементи зовнішньої підвізки, щоб розмістити весь вантаж. Це змінило зовнішній вигляд корабля до невпізнаваності. Образи корпусу стали грубими, ніби тінь подорожнього з лантухом за плечима. Рік тому по іншій бік сонячної системи Бронзова доба розпочала прискорення від руїн Кванта в напрямку Сузір'я Тільця. Синій простір і бронзова доба народилися в яскравому світлі, але перетворилися на два кораблі, повні темряви. Усесвіт також не завжди був темрявою. Відразу після Великого вибуху вся матерія мала вигляд світла. І лише тоді, коли Всесвіт перетворився на попіл, у темряві закружляли часточки важких хімічних елементів, із яких сформувалися зорі і планети а на них зародилося життя. Тож саме темрява є справжньою матір'ю всього живого, матір'ю цивілізації, не світло. Від Землі в напрямку синього простору та бронзової доби космічним простором линули мільярди прокльонів, але судна перерізали поповину і назавжди обірвали всі зв'язки з Сонячною системою. Для них Земля вже загинула. Два темні кораблі, невидимі в чорнилі космосу, повільно віддалялися від Сонячної системи. Тихо поринаючи у вічну ніч, несли вони з собою думки й спогади людей, мрії та славу цілого людства.